Allah Allah Allah Allah Assalamu alaikum shikojë së ndërruar Ky është emisioni radhës duke kërkuar përgjigje, emision në të cilin ju dërgoni pyetje nëpërmjet faqes pyetje.csiviskas.com. Edhe sot si herave të tjera do të marrim përgjigje nga hoja i nderuar Alaudin Abazi lidhur me pyetjet që farë ju keni bërë. Asalamu alaikum hoj Mir Said. Aleikum salam Mir Said. Me yemi në muajin e Ramazanit kemi edhe disa pyetje të cilat na kanë ardhur pikërisht për këtë muaj të bekuar. Dhe pyetja parë thotë se Disa njërëz agjërimin në vere konsiderojnë të pa mundur. A është kjo e vërtet? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdullillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed, wa ala alihi wa sahbih e gjmajin, Allahun e lartë madhërishëm e adhurojmë, i qojmë salavatë dhe salamë e pegamerit e ti Muhammedi sallallahu alaihi wa salam, familjes e ti shokve të ti dhe të gjithë atyre besimtarëve musiman që pasojnë rrugën e ti dheri në ditën e uzimit është e vërtet që agjërimi Ramazan në këto dit të verës, që është koha mjaft e gjatë, pasta edhe vapa e, e madhe, është pak problematike, do të thot, për, për musiman, dhe vrem që shumë, apo disa prej atyre besimtarve që ndoshta në të kaluarën, kanë agjëru, do të thot, me regull dhe kanë qenë, do të thot, e, ndoshta nuk u, nuk u ka kaluar në një Ramazan pa agjëruar, kur vi në të thon këtë situatë apo në këtë, këtë rrethanë kur agjerimi është do të thotë mund ditët e verës së gjata atë ë sikur s'është në një, një dyshje se tash është një moment që duhet të lshuar pe dhe ë fillon do të thotë të brengoset madje fatkesish kujtohet edhe Ramazani i kaluar po fatkesish edhe kët Ramazan disa prej muslimanëve që ndoshta kanë agjeruar tani do thotë veçse e kanë lënë me pretekstin se agjerimin kët kohë është i pamundur do thotë dhe do thotë në kët pamundësi do thotë sikur se janë dorzu. Po është saktar se është i mundur do thotë agjerimin kët kohë dhe do thotë nga aspekti mjekësor nuk ka asnjë rrezik do thotë që një njeri i cili është i shëndosh kupto do thotë me me e, do thotë në, në në trupin e tij do thotë nuk i shkakton asnjë gjë të keqe nëse ai do thotë nuk nuk ushqehet apo nuk merr ushqim për një kohë që është prafërsisht 15 orë, 16, ndoshta edhe edhe në disa raste deri në 17 orë. Do thotë kjo nuk ka të keqë nga vështrimi mjekësor dhe nuk kanë ndonjë dëm për një organizëm, do thotë të shëndosh. E kam fjalën do thotë që nuk vuan nga ndonjë smundje. Ëh, dhe për këtë do thotë kemi folë do thotë në disa emisione të tjera dhe e kemi sqaruar prandaj nuk ka nuk ka fare të keqë kjo. Por ëh Edhe nga aspekti i praktikës si të muslimanëve është vërtetuese, ë, do thotë ka shumë apo gjithmonë muslimanët kanë agjëru edhe në kohort e ftohta, por gjithashtu edhe në kohrat e nxehta dhe ë për ta do thotë ë nuk ka nuk ka shkaktuar ndonjë problem kjo, ë me një farë nuk ka që një çështje që ndërlidhet me mundsinë e pamundsinë pa e, e njerëzve, ashtu siç pretendojnë ata mirë, por kjo është një çështje që ndërlidhet me E besimin e tyre në bindjen e, e, që kanë dhe Allah të madrëshmë dhe dispozita që a i ka shpalur, pra ndaj edhe nga ajo zbehtsia që kanë dhe thot, edhe nuk i kanë parasysh këto njuhri ashtu si që duhet, vrejmë dhe thot që në këto rëthana e, e dalin dhe thot me këtë arsuetim se nuk ka mund që i të agjerot dhe e lajnë. Allah i madrëshmë në Koranin familar thot në një ajet, thët, belil insanu ala nefsi hi basira, walau elka ma adhira. Njëri u, thët, e sheh për vetin e ti, dhe thët, se qëfar është duke bërë, edhe pse ka gjithmon, dhe thët, atë aftësin përirjen për ta arsuetuar vetin. Pra ndaj, edhe ky përëtëndim është vetëm një arsuetim e asesi, dhe thët, një, një e, gjë, dhe thët, e konstatuar dhe reale kupton në pak kohëse përmendna për agjerimin e atyre nervave që janë shëndor, do thotë nuk vuajn nga ndonjë smundje, ë ë pavarësisht moshës, do thotë që ua përkëson do thotë agjerimi atyre e, shëndetin edhe më shumë. Këta njerëz do thotë përjashtohen edhe me citat koranor, do thotë dhe lirohen nga agjerimi dhe ato ditë që i lënë do thotë i kompenzojnë do thotë atëherë kur sherohen, Zoti i mëshmirë. Sidoqoftë gjatë verës sa mendoni ju se paraqitet nevoja për të bërë më shumë sakrificë kuptohet do thot, nuk është lehtë sikur të agjërohet do thot e, e, një ditë që është e gjatë e, 12 orë apo 10 orë e, me një ditë e cila është e gjatë pas motor 6 motor 7 motor e duke jashtu kësaj do thot edhe një ditë e vapës kur njeriu ka nevojë të dalë pasaj edhe ata njerëz që kanë punë posaçisht punë të fushave e kështu me radhë nuk është lehtë kjo nuk duhet do thot të, të injorosh themi se është njëjtë është më vështirë por e, nuk është diçka e papërballueshme. Do thotë ka mundësi një njerëz i cili është i shëndetshëm dhe ka nuk vundën nga ndonjë problem, e shëndetsor, ka mundësi me me axhrukët dhe or diçka e e përballueshme, madje sipas vërtetimit të mjekësisë, kjo është diçka edhe e shëndetshme, ashtu siç e kemi sqaruar do thotë në disa emisione të tjera, zoti i dhe mësimi. Në kësaj pyetje tjetër flet për namazin e travive. Shikoj se pyët se a është obligative falje këti namazë? Jo, namazë i Taravive është prej namazëve na file, vullnetare, apo të preferuara, që zakonisht do të falen gjatë gjat, Ramazani, do të na, namazë i Natës, që jënë, do të thot, mas namazë i Tjacis, ato falen, do të thot, zakonisht të këne i falen 23 kate po ka mundësi të falen 8 kate, ka mundësi më shumë apo më pak varsisht prej rëthanave edhe mundësive dhe të, të, të personit i cili dëshiron me i falë ato, por në asë një rast ato nuk jenë obligative, kështu që e, jenë do të preferuara, me gjitha te nuk do të duhej njëri u musimani që dëshiron me qenë aktiv gjatë muajt Ramazanit dhe me dëshmu sakrificen dhe përkushtimin da i Zotit madrëshmë që ti neglizhej edhe ti lej pa falur, Zotit i mësmiri. Nërsa pyjtje e rallës të të hojtë se nëse jemi agjërues dhe lëtojmë jashtë vendit, nërsa në atë vend që shkojmë iftari është më herët se sa nga vendit që jemi njësur, kur duhet bëjmë iftar? Po, e, është pyjtje dhe thotë me dëvërtej dhe thotë në interesi do thot nevojshëm për besimtarët, themi se nëse njeriu për shembull e fillon e, agjerimin e një dite do thot në, në Kosovë, dhe shkon në një vend tjetër kur e, prishja e apo iftari është më herët sesa është do thot në vendin ku ai ka filluar agjerimin, atëher ai inenstrohet apo e e vazhdon agjerimin për as kohë derisa dielli është do thot në në në në momparë për ndimin e diellit në atë moment që përendon dielli pavarësisht a është më herët apo më vonë ai do thotë e, e prish agjerimin e njëjta vlen edhe nëse shkon në një vend ku përendon dielli më vonë do thotë i bën do thotë me me agjerur ramazanin më gjatë do thotë ditën ramazanit më gjatë madje ka mundësi të utej do thotë prej Kosovës në një vend tjetër ku aty do thot, në momentin që aji arrin aty, ka mundësi atëherët këtë lindur djeli, apo tjetë do thot mesi i ditës, kurse aji në fakt në ato momentin duhet të aprish agjerimin, pra ndaj është një balafacim i vështir për, për njerëzit e këtilë, edhe për këtë fakt e, i dërguar e, Allah i madreshtë në Koranin familiar të regon se ata njerëz që jenë oddhëtim lli rohen do thot nga agjerimi për shkak të thot Ballahxhimin të një, një në mund si probleme të këtilla siç është do thot zgjatja e, e ditës, por edhe ato mundimet që e, zakonisht janë do thot gjat udhimeve që gjat udhimeve kur i marrin njerëzit, zoti dhe më smiri. Por çfarë për gjë që mund të nahet ni lidhur me pyetjen se çfarë dispozita ka për gratë shtatëzëna? Po, gratë shtatëzëna që kanë do thot foshnjën barkun e tyre ato lirohen do thot nga agjerimi posa qrir do thot nese agjerimi u shkakton do thot dobësim dhe i shkakton do thot mungesë të e, vitaminave dhe edhe të ushqimeve për foshnjën atërin këtë rrethon ajo gjithsesi duhet ta prish agjerimin dhe nuk i lejoa duke pretenduar se po dëshmon dhe thotë për kushtim ndaj Allah të madhërishëm edhe në nështrim ndaj plëtfuqishmit Zotit që ta t'i bëj dhe thotë ndo një penges apo t'ja vështërsoj apo ta mundoj foshtjën qësin e ka në barkën e saj ajo gjithë se si duhet t'aprish agjerimin edhe ato dit dhe thotë që i kaprish dhe thotë gjatë, gjatë kohës e Ramazanit t'i kopenzej atere kur e, lind dhe kur është elir, e lir ka mundësi gjatë ditve Timrit thot arshum apo në një kohë tjetër. Pra, e, e lira, do të thot lirohet nga xhirimi e gruaja e cila është në kohën e shtazanis. Zoti i dimos miri. Sot vazhdojmë tani me një pyetje tjetër. Pyet një grua e martuar thot i fali pesë kohën e namazit, por kam një problem me burrin, sepse ai luan letra dhe vonohet natën. Vaqdonë në të regimin, thotë se gjdoherë kemi konflikt për arsye vonesa dhe të letrëve. Nësë keni mundësit nga të regoni se si duhet silem me të gjdo dit e mafer ma vijet dhe të këprishe e mërte se sonë. Shkaku i letrëve. Ju lutëm në ebë një një këshilë. Vërthet është, është problematike, dhe thotë, kjo fenomen, apo kjo me qka është balovashuar kjo grua, për faktin se, e, e, dhe thotë, kjo qështja e, e luajtjes me letra, është thot një rrugë që shpresoj do thot jet ky burri në fillim të saj e mos tjet futur do thot shumë thell është një një rrugë e cila e, vetëm se që futet më thell do thot në probleme dhe në në atë varrësinë që njeriu e fiton do thot në, dhe kalon do thot në në lojra të ndryshme pasaj të bigjozit dhe kështu me radhë ë un nuk nuk e di ta thot ky burr aluan me me para do thot bigjoz apo luan vetem per defrim do thot me shokt me burgjësi pavarësisht kësaj un them se reagimi i kësaj gruaje duhet të jetë i menihershëm por në të njëjtin kohë shumë me matur pra i prarsyes ka mundësi ndonjë veprim që është i menihershëm dhë i pa matur të jetë shkak që ai për, në të kundërtën do thot jetë edhe më më e, edhem të të fitoj do thotë përshtypjen që për shkak do thotë të kësaj këtij kërcënimi apo reagimit të gruas që tjet edhe edhe më rigoroz do thotë në vazhdimin e asaj pune. Normalisht se problemi tashmë është prezent pa, në mesin e. Po. Problemi është pra prez... është fakt un mendoj që, që kjo grua do thotë duhet të krijojë do thotë situata edhe rrethana me burrin e saj kur burri i saj është më i qetë, kur është do thotë në atë gjendje kur nuk fiton do thotë atë a situatën tregoj do thotë qoftë edhe pa pa maturi, por ti do thotë të krijoj do thotë rrethana kur grua burri është më i qetë, do thotë e dëgjon gruan, do thotë është në gjendje kur ajo është ai është do thotë pak më i Me e më e pranon do thot këshillën dhe pranon do thot rrethanen është më logjik do thot në për ardhmërinë asaj martese e kështu me radh këto rathana për një grua është lehtë të gjej do thot këto situata dhe duat i ruaj këto jo ti gjej ato situata kur edhe ajo është do thot nervoz do thot kur është do thot e hidhur në të edhe burri është i hidhur dhe jo në situata kur fillon do thot ajo grindja ndërmjet burrit edhe gruas dhe atëherë ajo të filloj do thot ti thot ato jëra se ti vepron kështu ti ke bër kështu shkon vonë kthehesh nuk nuk i derezoj për për arsyesë se këto thënien këto momente nuk kanë kurfar efekti e domozshme është që ti e thet situata e qet kur janë do të thotë qoftë edhe nëse ka dalë në ndonjë shëtitje apo në ndonjë rrugtim apo diçka kur burri është do të thotë pak në një gjendje më më më të favorshme apo më të qet ti spiego do të thotë se ky veprim apo kjo rrugë që ju ti ke marrë do thotë është një rrugë e cila ë ë fundi i tij nëse vazhdohet në të do të jetë shumë e, i i gabuar dhe do do të shpie do thotë në shumë rreziqe dhe në shumë probleme dhe ti shpjego do thotë se nëse një burrë dëshiron ta mbajë një familje, ta ushqej atë dhe tjetër, të tjetë, thotë, patjetër duhet ta ketë kujdesin dhe mbikëqyrën ndaj asaj familje, mos ta shpërfill atë, për arsyes se ai është në dëm të të burrit e asaj në në dobitë, në dobitë e tij dhe kështu ti shpjegon, do thotë, edhe dëmet e asaj rrugë që ka ndërmarr, dëmet e biçjosit e kështu me radh, dhe në të njëjtin kohë të, një të, të mundohet, do thotë, kjo grua dhe edhe edhe më radhë forum me cilat do të ka mundësi do të thotë të ndikoj do të thotë burri i, i saj qoftë nëpërmjet prindërve të burrit nëse prindrit kanë ndikim do të thotë tek ky ky burr por ka mundësi edhe dikush që ndoshta ka respekt ky burri ndaj tij qoftë nga familja e tij të afërmit apo edhe, edhe nga shoqëria e tij që ka mundësi të ndikojë dhe ti ti flet këtij burri do të thotë pak më më qartë edhe më logjik shumë se kjo rrugë që ka ka filluar do thotë ta ta ndjek në kështrrugë e hajrit për të. Ne presim se edhe ky burr i pra i kësaj gruaje është duke na ndjekur. Ëh çfarëksio do të jepni ju drejt për drejtë njeriu dhe njerëzve të tjerë nëse ti më pepe. Do është e nevojshme do thotë që këta këta njerëz të këshillojnë kurse ajo këshilla e drejtë për drejtë në këtë rast kishte më qenë ajo se për çdo njeri do thot që është ja don të mirën vetes dhe familjes së tij duhet të mijim primare në çdo rreth an do thot familja e tij do thot gruaja dhe dhe fëmitë e tij kët nuk duhet do thot në radhëtin e prioriteteve në përditshmërinë e tij duhet të jetë do thot primare familja dhe gruaja e asesi do thot dikush tjetër shoqëria apo lozia apo dalja do thot me dëfrimin me shok e kështu me radhë këto janë gjëra që nuk them se janë të refuzuara apo nuk duhet, por nuk duhet dhënë prioritet në llogari do të thotë familjes në përgjithësi. Po edhe në anën tjetër, edhe çështja e dhëfrimit, do të thotë kalimit të kos me shok, duhet të jetë brenda konditave të Islamit, jo duke tejkaluar kufit Allahu të madhreshëm apo duke e hidhur atë pasi që lozja me letra qoftë do thotë bigjozi e kështu me radhëtim veprimet që janë të ndaluara për një musliman me i bër, edhe nuk ka dyshim se me këto veprime hidhrohet Allahu i plotfuqishëm, Zoti i mëshmirë. Ho xhinderoj të dim që e, Islami e përkras bukurimin e femrës vetëm për burrin e saj. E, pikrisht e, kemi një pyetje nga një shikuese Jonja, e cila pyet se nëse femra merr abdese dhe pastaj grimoset dhe e humb abdesin der në namazin e ardhshëm. A është të rejuar falje namazit me grim, pasi që nga gjërë që i prishin abdesin të femrët nuk përmendet edhe grimit? Do thot, falje namazit me, me grim, apo me makjajsh në përgjësi, nuk ka të keqe, për derisa ne embulojm, thot, e mbulojmë, do thot, kokën, edhe do thot, ato pjesë që jënë nevojshme të mbulohen gjatë faljes e namazit. Por, do thot, pasja e në gjyres, do thot, në ftyr, nuk ka të keqe, do thot, gjatë faljes e namazit, pra ndaj kjo është e lejuar dhe nuk ka gjithë do të të keqen në këtë e, e, e do mëzdoqme është që kur deshiroj me marë abdes që ato do të menjanon për faktin se në gjyra do të të kur të pastrot ftyra atëre do të largot në gjyra që të pastrot ashtu si është më mire por vetëm falja e namazit apo vënja e këtyre në gjyrave duke pasur abdes pastaj mbajtja abdesit për ta falur namazin duke i pasur këto në gjyra, me lejnë Allah nuk ka gjithë keqe, zotit i mësë mirë. Ndërkast që e, një shikuës apo shikuës e tjetër prejtë lindjin e një vajzë, edhe thot me ndimën e Allah shpesoj të shkoj mirë gjithë shka. I rrute me njëftoni se si pas islami, si duhet të vërë emrin fëmijes. Qëfarë procedura, ndërsa nësë akson këtu një emrë, thot, emri lejle është emrë që mund të tjalejmë vajzë sonë? po do thot fillimisht emri Leila ose emër e përdorshëm do thot për vajzat dhe kuptimi i këtij emri në gjuhën shqipe është do thot natë do thot mirë po në gjuhën arabe do thot është shumë e përdorshme dhe është për qëllim do thot konsidero do thot një emërtim i bukur me të cilën emërtohen do thot vajzat në përgjithësi kurse nuk ka ndonjë procedurë do thot ë, që duhet të nënshtrohen me gjatë emërtimit të të vajzave apo fëmijëve në përgjithësi më um kujtohet do të thotë shumë herët neve kemi dhënë një përgjigje pak më të detajzuar në lidhje me emërtimin e fëmijëve dhe aty kemi sqaruar sh do të thotë kriteret që duhet të i pas para syjë do të thotë gjatë emërtimit të fëmijëve uh, prandaj ja nuk do të ndalem uh, në këtë shumë por themi se uh, prej synetit do të thotë uh, diçka e preferuar është që uh, fëmia të emëritohet në ditën e 7 do të thotë publikohet emri i sa, saj e i vozës apo i fëmijës do thotë në ditën e 7 ë dhe kjo është do thotë ajo e veçantë gjithashtu edhe emri do thotë me pas kuptim të mirë mos me mos me pas do thotë ndonjë kuptim do thotë jo të mirë kjo është do thotë etyra që që duhet do thotë ta kemi para sy. Zoti e di më së miri. E para se të vazhdojmë me pyetjen e radhës ne do të bëjmë një pauzë. Shikojë stenduar tani do të bëjmë një pauzë të shkurtër për të rikthyer më vonë me pyetjet e radhës drejtuar të ftuarit. Abonso a risks with lera Lesi P Jung Abonso a risks with leet O rikthehemi sikur është tash e dashur në emisionin duke kërkuar përgjigje për të vazhduar i të drejtojmë pyetjet e radhës të ftuarit ton. O humëdhëruar kemi një pyetje, thotë Selam Aleikum. Kisha një pyetje se a është lejuar që të martohemi kur takohen dy persona në internet dhe sa është e suksesshme kjo dhe a është rrezikshme nëse mund të pak më shumë sqarime rreth kësaj çështjeje. Martesa me nëpërmes internetit është ndonjë veprim i ri apo i nhjor tani mën kon bashkore. Dhe për kët problematik edhe studiosit i sam kanë folur dhe kanë sqaruar ka do të thotë disa shkrime dhe studime të cilat në të cilat i kanë edhe nga aspekti psikologjik edhe nga nga aspekti shoqëror e kanë vlerësuar do të thotë çështjen e njoftimeve të cilat ndodhin do thot, të thotë nëpërmjet internetit dhe etj asfar mund të themi do të thotë në në këto në kët fenomen themi se njëriju nuk është rogë e drejtë që do të duhe një besimtar e, musimane dhe një besimtare musimane që dëshiron dhe të me gjithë dhe të bashkëshortin e jetës se, se, se ti apo respektivisht të saj që ta hulumtoj apo ta gjej do thot këtë bashkëshort në përmjet të internetit. Apo mësakësisht ta shmëkove të fundit e të në përmjet të Facebooku të mesinxerit. Apo në përmjet të Facebooku të mesinxerit e, e kështu do thot këto lidhjet apo format ndryshme cilat të përdore në përmes do thot e, e, internetit në përgjësi për faktin se uh, unë për veti personalisë do të të të kam në dhu disa raste, jo vetëm në shëqrit muslimane, po dhe në shëqrit e huaja, që ka nështë legalizime pak më, uh, them do të të i kalime edhe me të shumë të asikur se, se, se sa do të të të në shëqrit e islame, ku do të të në përmjetë, uh, Interneti, çoft në Facebook apo në ndonjë formë tjetër, ka ka lidh, do thotë, kanë krijuar, do thotë, shoqëri fillimisht virtuale, cilat më vonë do thotë kur është ardhën pyetje do thotë e dashurisë edhe martesës, atëherë janë ballavaçu në në rasti më të keq do thotë në rreth an që personin që e ka dashuruar edhe ka ka pasur ndonjë kontakt një një kohë të gjatë të dalë mashkull, njësi kur aj apo edhe kundërta. Kjo është do thotë një një realitet që ju kanë dol shumë shumë ve, jo do thot një një rast specifik e kështu me radh. Prandaj them në përgjithësi nuk do duhej e, në asnjë formë që besimtari ta hulumtoj apo ta ket do thot mekanizëm internetin nëpërmes saj ta kërkoj fatin e jetës së tij ashtu si thuhet do thot në në në gjuhën tek njerëzit. Por kjo formë do thot është e qartë se si duhet kërkohet ë njeriu do thot e, e don, do të thot martohet atëra kjo mund të arjet me forma tjera qoftë në përmjet shoqërisë, qoftë edhe në përmjet familjeve, qoftë edhe në përmjet nëse ky e sheh, do thotë në një femër që para prakisht se para se të njoftot me të, të hullumtoj dhe të sigurot se a është e përstatshme, e përstatshme apo i përstatshme të thot, për të, ka të dhe ka forma tjera pra naj unë them, do thotë, në, në, në përdorim në internetin me këto që lime nuk është do thotë diska e drejt dhe nuk është e suksesshme në të kundërtan mund më mundet mësin rreth an ku njeriu do thotë ballavaçohet me shumë befasi dhe situata që në fund do thotë do do të pendohet dhe do të akuzoj veten se pse e ka ja ka leju vetes do thotë të bëj te kalimet të, të kësaj natyre. Pastaj është edhe ana tjetër ana e errt që nuk desha dhe ta të futen, po dhe ta përmeni në këtë, se shumë për njerëzve të ndojnë në përmjet këtyre lidhjeve, dhe ta që, kan dhe që, që i kanë dhe ta qëllëmkshia që ti joshin e, vajzat apo dhe djemët, dhe qëllimi i tyre në asnjë formë nuk është martesa, por i përdorin këto, do thotë, sipërfaqësisht se kanë qëllim, do thotë, për lidhje siç quhet, do thotë, serioze, edhe në kundërtetën krejtë e interesimit i tij është do thotë kalimi i kohës, ë flirtrimi, do thotë, me me vajza apo me djem të huaj, dhe në këto raste kur një i sinqert ka mundësi do thotë të vi në situatë do thotë dashurohet nëpërmjet këtyre kontakteve dhe në fund ballafaqohet me një me një rast që ka qenë vetëm lo, lozje me të dhe asesi diçka serioze. Prandaj them pauzë gjatën më shumë do i këshilloj do thotë të gjithë ata djemtë rinj dhe ato vajza të reja që ti ti kufizoj do thotë kontaktet e tyre fillimisht mos qet do thotë synim i asë njërit prej tëre kur të ullët në internet qëlimi i njoftimi të një vajze respektivisht të një ma shkolli me qëlim do thotë të për një të ardhme, dhe thot, që ta këtë bashkëshorët apo bashkëshorëte, por tjenë, dhe thot, që li me tjera që ka shumë, dhe thot, që li me tjera, dhe thot, fujtimi njohurive, e, pastaj e, informimi, pastaj, dhe thot, e kështu më ra, dhe thot, e, synime tjera, edhe ta kufizoj vetën, dhe thot, në kontakte, mos të kontaktoj, dhe thot, me gjinin tjetër, po saqish do thot në privat dhe do thot në në raste intime për arsye se janë momente ku e, detyri do më shumë drejt për drejt ndikon e, apo ka të bëjë me të edhe edhe dëshmia apo e, porosia apo inform, informimi pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam se nuk vetëm oh detyrini nëse thot një maskull dhe një femër, e shejtani mos jet i tretin at në atë mesin e tyre. Pra edhe ky kjo, kjo formë e komunikimit me vajzë të huaj e, apo gji, me një person të gjinisë së kundërt ne privat, do thot, shejtani detyrimë ndërhyjnë në zemrat e këtyre dy të rinjve dhe krijon do thot ato lidhje që në fund do thot nxisin do thot në hidhrimin e Zotit të Madhëresh. Allahu. Gjendua duhet të ndalem edhe pak pikrisht këtu me ç'hemi tek biseda nëpërmjet internetit që bëjnë. Dhe ka raste të shumta, fatkeqësisht. Ë çfarë ndryrimi keni ju rreth asaj se ka raste kur çiftet, qoft burra apo gruaja, ë flasin njëri me tjetrën nga alloma tjetër vetëm për të hulumtuar njëri tjetrin. Kjo, do thot, kjo është që farë ju pjesëni, është, do thot, një praktikë që nuk është e drejtë, do thot, që ta aplikoj asë mashkulli, asë buri, asë grua ja, karshit, do thot, bashkortës, respektivisht bashkortit, për faktin se është një lojë spro, sprove apo tentimi, që ne përmjetë, do thot, e, të formoj, ajë, të themin, do thot, një emër të, të huazuar e, dhe, kontaktoi do thot gruan e, direkt do thot gruan e tij apo respektivisht burrin e saj edhe nëpërmjet i kontaktit shikoj se si po reagon ajo dhe të fitoj do thot besimin se vërteta është e sinqertë ajo apo a është i sinqert ai do thot në këto veprime un them se nuk nuk nuk, nuk e vlerçoj se kjo është do thot një veprim i drejtë do thot i ndonjë burri respektivisht ndonjë ndonjë mashkulli ndonjë femre për faktin se ë do thot as do thot vënien e sprov bashortit pastaj edhe aspekti tjetër që do thot nëpërmjet kësaj komundin do thot reagimi i, i vajzës apo i gruas ti do thot reagim i aty për aty dhe mund ta thot një fjalë që pastaj do thot për burrin apo edhe për gruan të mbetet ajo në mendjen e e e tij respektivis të saj dhe kohë të gjatë pastaj do thot të të shqetësohet me, me dyshime ndaj bashortit, bashortës, pastaj e, të krijojë do thot në në në mendjen e tij, do thot gjykim edhe para-gjykim sajo, sa është duke po është kështu me radhë, të largon këto, do thot e domosdoshme është për një burrë edhe për një femër, grua që të ketë do thot sinqeritet, të, të ndërsjell, cilërtesi dhe të jetë do thot kontakti apo raportet do thotë të kësaj natyre, nëse ka ndonjë dyshim apo mund ket se mund të provohet edhe mashkulli edhe femra me ndonjë rrethant të tjerë, atëherë edhe qasja e gruas edhe e burrit duhet të jetë në atë formë që të bëhet zgjidhja dhe largimin nga se nuk është një pyetje vetëm këtu do thotë po them kushtimisht tradhtia në biseda e këtu me radh, por kjo është do thotë formimi huja, i kontakteve të huaja që Allahu i Madhërisht i urren dhe i ka ndaluar. Prandaj edhe në të një informoshet që çelimi i apo këtë preokupimi i burrit apo i gruas se ai e ka tradhtuar apo ka bërë do thot një bisedë me dikën do thot bisedë intime e kështu do thot kjo të prekupoj çka është do thot e nevojshme preokupimi i i asaj se me kët gjest ai ka hidhur Allahun e madhreshëm edhe si të ndikoj tek ai apo ajo që të përmirësohet edhe të kthehet në jetës normale zoti i muslimnit shohim tani se çfarë thot pyetja rreth është të një verës kur dalim në shëti me familja apo shëqri, në rastet që falim namazin jashtë, pra jo në gjami. Dhe shëtë të di se alejo të falim në bari pashturë rëgjë dhe a duhet t'i zbathim kapucët? është e vërthetë se njëri ju dhe thotë i ndodhë dhe thotë falet edhe në për në hapsira dhe thotë ndryshme qoftë në malë apo në fush apo ku do të që qëllaj në shëtiti apo në punë e kështu me radhë dhe në ato raste nëse nëse falet në bari dhe nuk ka të keqe, përveç nëse kupton apo vrehet çart se në atë vend ka ndonjë ndërtësi apo nuk është nuk ka pasrti. Pra pastaj për kët ajo aj apo ajo mund të largohet, do thotë në një hapësir tjetër që duket bari i rritur, i mirë, do thotë nuk ka ndonjë ndërtesë pak kur far problemi ka mundësi me u fal atë. Do thotë nuk është obligative që të shtrojë diçka. Mjaft mjafton të thotë me u fal në në tok për arsyesë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë me një hadith të gjatë se pesë gjëra janë specifike për pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të cilat gjëra nuk i kanë pas popullën e mhershëm prej tyre është se uh, toka i është bërë xhami dhe kudo që të falet uh, njeriu, do thotë uh, i pranohet namazi atij pavarësisht do thotë a falet në xhami apo në ndonjë vend tjetër në shtëpi apo në mal apo në tokë apo në bari e kështu me radh në përgjithësi. Kjo është do thotë lidhje me me shtrimin, kurse për sa i përket zbathjes së kụpucave, themi edhe kjo nuk është obligative, për arsye se vërtetohet nga praktika e Muhamedit ton, Muhamedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, vetë në xhamin e tij do thotë kur është ndërtu xhamia e parë në Medinë në ajo xhami nuk ka pas, nuk, domthonë rrethonat e asaj kohe kanë qenë se nuk ka qenë e shtruar me tepë apo diçka, ka qenë do thot tokë, do thot zolli ka qenë, edhe kur kanë hyrë do thot njerëzit muslimanë për t'u fal, nuk i kanë zbathur kupucat, po janë fal me kupuca. Ashtu e ka fal, edhe pejgamberi sahasem nga një, xhamin një, me xhamat, po edhe edhe xhamatin në përgjithësi. ë tek më vonë kur ka ka përparu do thot njerëzimi dhe janë shtruar do thot vendet e, shtëpitë xhamiat atëherë njerëzit do thonë aplikojnë do thotë zbathjen e kputçave që pasi që aty është pastërtia dhe mos me mos me ufut do thotë me, me për mirëmbajtje e jo që kjo është obligative ë E njëjta do thotë dëshmohet edhe gjatë faljes së namazit të xhenazës, e dim shumë qartë se muslimanët nuk i zbathin këpucat, po falin do thotë me këpuca për faktin se falja bëhet jashtë xhamisë, jo brenda, edhe për këtë shkak do thotë nuk është nevojsh e nevojshme zbathja e këpucave. E njëjta është edhe me faljen e kohëve të namazit, nëse jemi jashtë në xhami, jashtë do thotë në oborr apo diku tjetër, atëre falemi ashtu me këpuca dhe nuk ka gjë të keqe. E domosdoshmja është që para se të falemi Nëse dyshojmë se mund të kemi shkel dikun ku ka pasë në dyqësirë, atër e mjaftushme është që ato të i fshimë dhe të të këpucat për toke apo për bari dhe me atë fshirje dhe të të alargojmë dyqësirën edhe të falem i në ato. Pasë që dheusi, dhe dhe u si dhe është i pastërt. Ashtu ka thanë pegamerës sallallallisëm se dhe është pastërti dhe të të të për këpucat që i, i, i fshimë dhe të të të për to, Zotit i Mësmiri. Ne dhe të vazhdojmë me një pyëtje tjetër, thotë, a është të vërtetë se Muhammed A.S. është kryuar nga drita dhe gjdojtë që është kryuar për hishtë të ti? Kjo pyëtje ka të bëj me, me një hadith, apo di, disa hadithe që janë të përha, pora ma djetë, ndoshta të këni, ma pak dhe të të këtë disa shëqri musimane që kanë po e them, dhe të kushtimisht një loj të primi në qështjen e madhërimit dhe shenterimit të pegamerit tonë Muhammedi sallallahu alaihu zhem pra një lojtë të primi, po them, do thotë të kalimi, dhe e, i përdori njësa disa hadithe që nëse i shikojmë nga vështrimi shkencor do thotë sipas shkencës së hadithit nuk vërtetojnë se janë të sakta por janë të shpifura do thotë nuk janë, asë janë të vërtetuar as janë thënje të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëqëtoha haditha thuhat se Allah i madhërishem e ka kriju Muhamedit alaihi sant nga drita e tij do thotë nga drita e Allahut gjë që nuk është e saktë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë e, njëri sikurse njerëzit të tjerë e do thot në krijimin e tij. Do thot është krijuar nga bab, nga një bab dhe një nën, do thot ka pas gjak, do thon fizikisht ka qenë do thot shumë i identik do thot si me krijesat tjera, kjeri. si çdo njeri tjetër. Veçantia e pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është në karakteristikat e tij, në sjelljet, në cilësitë e tij dhe në veprimet që ai ka bër, edhe për kët Allah i Madh rishum e ka dalluar nga njerëzimi me shpallje ë nëse themi se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i është dhënë dritë dhe është përsellim drita e shpalljes, atëherë nuk ka dyshim se ka ka saktësi kjo, kjo thënie. Për arsyesë e udhëzimit i Allahut Madhërishtum që i është dhënë Muhamedit alajhi wasallam dhe nëpërmjet tij janë udhzuar ë njerëzit ë pas tij është dritë për arzuese është shëndri, dhe thëtë rogën e hajrit dhe rogën e ullzimit, dhe në këtë nuk ka të kese. Mirë po nëse themi është kryuar nga drita dhe kemi për që dhimë është kryim fizik e ti, atërë kjo nuk është e, e vërtetuar dhe nuk është e sakt. Kurse gjithashtu egzistën edhe një hadith tjetër, e, që në gjhonë arabe e, është si kur hadith Qudsi, laulaka, laulaka, lama, lama khulik al aflak, që i thuhet Muhammedi, si kurse, do thotë, Allah i madrë shumë, i ka thonë Muhammedi të alizam, për të mos ishe ti, do thotë, nuk do të kriohëshin, do, do thotë, qjetë dhe toka. Edhe kjo është, do thotë, një vërtetim apo një thënje që bështete, do thotë, në një hadith që nuk është i qëndrueshëm, pra është hadith i dopt, dhe vërteta është se Allahu i madhërishëm pejgamberin Alayhisalem e ka kriju, do thot, apo e ka dërguar si pejgamber, si mshirë për njerëzimin, ë jo, do thot për ndonjë veçantë. Kuptohet Muhamedi Alayhisalem është njeriu më i dashur i Allahut i madhërishëm, njeriu i cili e, ditën e gjykimit do të ket privilegje të shumta por asesi do thot, të, të madhërohet dhe të shenterohet në atë masë sate që të konsiderohet diqka që është në binjeri. Kjo është thot, ajo që ka duhet ne të besojmë në lidhje me të dhërguar në tonë Muhammedin sallallahu aleyhi vo sellem. Hoqë, Allah është përbleft që ishit pjesë e misionit e sotëm duke kërkuar për gjithje? Allah është përbleft edhe juve përftesën është standarduar pra kjo ishte dhe përgjigja e fundit për edicionin e sotëm duke kërkuar përgjigje me shpresën se mbetet të kënaqur ne do të lëm takimin tonin inshallah javën që vjen deri atë selam aleikum ah, ah, ah, ah.